Atzoa ipatun izuen nola goienerrek bizikleta martxabate bai, asizun. Atzo bertan hasi eta hilek ogeita baten bukatuko dena. Udan bizi izen mure eta ongi entzun bukaera leitzen izanen duna. Baurrengu zen ingurukak jasotzea noa eta karreterara errepidera bertara goizgoizetik jada martxan baitiek. Goienertik asier rongiet horri. Egon nahi baitaz zurire, zer moduza, za hasier. Ba, ongi, goizean goizea ja bero piska batekin, bero haundia eh, datorrelako propio gaurko etapa eh, goizago abitu dugu eta hortxe bai. errepideango azia. Bueno, errepideangoizgoizetik eh, esan eh, bezala. hasier alare kontatu, nondik kaldura ideia hau, eh, bizikleta martzaren ideia hau eta zelburoekin. Ba, Goieror elkartetikan sortu zan ideia eta asmoa zan piska bat eh, Berriz ta berrien ingurantzago proiektu txikiak bizarazte hau 2020an aurrera atera nahi baina bueno, pandemia zela ta azkenean editu zitzaigun bi eguneko bira batean eta gero alako foko bat sortu zan gupasa genuen lekuan eta erabaki jo nun bertan berauztea. Mm -hmm. Eta urten berrikin diogu. Berriz berregen diozue eta bueno, aurreneko aldia edose modutan martxa egiten duzuela edo ez. Bai, bai, potentzial bai, lemnistiko aldia. Lemnistiko aldia martxa antolatzen duzuela. Eh, nor parte hartzen do martxa hortan? Ba, Badauzkagu goienerreko eh, bolondrezak eh, pixkat antolazten nahi geanak, eta queiro eh, goienerreko bazkideak eta bazkideetan jendea ere badago guztira, ogeita mao bat pertsona. Bueno, tal de da, eh? Bai, bai, politia, eta horti gora ja arazoak errepi edan ibilteko, berro gaita gora baimen bereziak behar dira, orduan erabaki genuen baita ere, e, jaten emateko eta ere, bueno, badu baitu bere arazoak eta orduan erabaki genuen ogeita nahikoa zala. Bueno, e, Iruñen hasi zinu nokerez ba naiz, atzo ez da? Bai hori da, Iruñetik abitu ginean, e, Iruñeko goienerreko bule gotikana abitu ginean, eta gero e, egin genitun bi bisitatxo bat e, Iruñeko tren geltokian bertan, E, nazarroako trenaren aldeko plataformatikan e, julenek piskat azaldu zigun e, betiko trena obetzean abantalean inguruan eta gero e, arazurira nio gerturatu dinean eta arazurin e, ahetzen aurkako mugimendu dutkoek e, azaldu ziguten handa balkoi oso polit bat ikusten dana argaren meandro bat eta azaldu ziguten antze txikizio ingodun e, abiaduron diko trena. Eta gero handikan ja eta falera Handik tafailara, e, beraz, laster eta a, aipatuko dure bai, nondik nora ibiliko zatean, gaurkeunen eta datorzen egunetan, baina iristen edo ibilbidentziar edo iristen zaten herrin, betizio zer gehi joan tolatzen duzue, oan aipatu dituzun bisitaoik bezala? Bai, bai da, e, ato tafailara iritsi, e, piskabat e, dutxatu, eta bueno, udala gugalak utizizkigun frontoia, eta gero hitzaldi e, bat emateko zine, eta itzaldian, E, batetikan izan giniun, sustraierak martin zelaiak itzegin zigun pixka bat, berrizagarrien inguruan dagoen gum e, horren inguruan itzegin zigun e, eta gero e, egon zan Maurizio olite eta itzegin zigun oliten bertan daukate proiektu oso polit bat, dana e, oi, barkatu, eta fallan e, proiektu oso polita eta falla e, zuaitez inguraztea ze nahiko e, bait, abiadru, abiadru, abiadru bai abiatura hundiko trena dela bai E, Nafarrako kanaladala gei autobidea e, dago nahiko zigortu da tafaila alde horretatik eta baduzka e, zeak horako ba, ardaz batzuk, bazter guztietan eta ez da ezer egin gero naturala berreskuratzen mm -hmm. Beraz, ulertzen da e, ibilbidea egin eta iristentzatan herri hortan beti beste zehote rantolatue baduzuela bisitak izan, itzaldik izan, noten adelakoak izan hori da, hori da bai. e, gaur adibidez sartagudar iritsiko beha, horre ikusiko dugu gortzutxo eh, herri baratzen inguruko proiektua, gero memorian parkeare badagoen zarea arrimatzeko asmoa badaukagu, e, bihar gare zeniongogea, gare sepen bada lehizan bezala energia komunitate bat eratzen nahi dia, eta badaukate eh, erroza eh, eta hidrauliko bat, ura ere martxan jarri nahi dute, ura ezagutuko dugu, etxarri mukatuko dugu urrengo etapa, txarri nikusiko dugu e, txarri ara andra marika solako instalazio fotovoltaikoa eta nola funtzionatzen du pixka bat goierreke montatua da eh lizarragatik ere pasako gea ostegunean eta nere bada proiektu polit bat hibridoa e, dana fotovoltaikoa eta hidroelektrikoa eta gero e, azkeneko etapa pues hoixe leitan eta leitan jasoko leitzeko edekaren nolako itzalditxo labur bat, ba, beraiek nola antolatu duten, eta horren inguruan ere ikusten da txerrindularien artean, badatoz horrelako e, gauzarik ez dagoen herritatik batzuk, eta interesada dagoela ikusten da. Mm -hmm. Bueno, beraz, herri guztitan, eh? Zehoz zerrean antolatu, eh? Eguneko eh, gutxera, beraz, ze matkilometroit jan dituzuea, xie? Ba, berrogeita mar, irurogei, baten bat bada motxagoa, baina ba, inguru horretan berrogeita bost, irurogei uste, eta biltala motxena eta luzena. Berrogeita bost, irurogei, inguru hortan, eh? Gaurrai, E, sartagudako bidea abitu duzu, ezta? Bai. Eh, ez e, Tafalla te zera sartagudaraino, handik gero bihar garesera, garestik etxarriaranatze eta etxarriaranaztik leitzea ostielen, beraz leitzen bukatuko da zuen eh bizikleta martxa hori. Hori da, leitzen eta eingo dugu afaritxo bat egiteko asmoa daukagu. Gaur e, badaukagu dakizunez Maria ezutzen duzu eta e, berak antolatuko du horko Afariko eta ekitaldi bereziren batera izango otean hortxe suspensian gaude, bat eta bai, e, nahi balimazei baita baitare piskat e, e, zer kontatzen dugun edo ikusi nahi baitzu, pos horri biliko mira. Vale, badakizu ezazuki eta nora, bueno, estakite, plazara kitz plassara edo nora iritzeko aztean? Eh, bai hori da plazara eta afaria aurrera izango da, afaria da berez eh, bizikletan parte hartzen dutenentzako eta bai. eh, hauen bila datu zen familiarren entzako. Baina, bueno, no, eh, iteitera eta etorri nahi balima dezute, pues ortsa irikia ode. Ezu, eta aurreatu dituke, eh? ya diren bat ozio zerra antolatu duzuen edo bain jikenez? eh, neste estado bai estatua, baino baño bai, ziurrenik kontzertu bat dio zerbait izango da, ordun, eh, ba hortsi izango bai. Bueno, hostie la bixarte informazio hori ja eta hemendik larea aipatuko du edo helaraziko dio gure gure entzulari eta plazara etordik dietzen. Ordua badakizu, eh, gutxu gora berale itsera noiz iritsi kostatean no, olako ordu e, matematiko. Bai, sei terdia quedo relaconemat, nau ziur, ziurrola nazu, baino bai, holakoren bat arratsalde partean lekun berriti pasako gaur, eh, gasbidean inguruan informatuko baituzte eta hor berez lauterdi bostak, ordun leitzen, bai, Seiak, bueno, ikoseko batzuk txirrendulari mantxago dauzkago ta holaxen. Boste une coche txirrendulari bira beraz hortxe, e, Nafarroan bar nahi ten aidena eta bueno, gaur egungo eredu energetikoa gainditzeko interesgarri bi energia sorkuntza eta beste hainbat proiektu bisitatzen aizatea, aldi beren eungo eredu energetikoa sortutako geikerik jarriko edo jarri jartzen da izatea harre ta orreri guztiri. Tira, ia, bono, bost eunok ederrak izaten dien, hasier emendike aipatzen e, joanenga, eta ostiel aldea edo berriz zurekin arremeneten jarriko, nahi, astek aztek zerre eta ja leitzeko alaera horren ingurun, bestesietasun batzuk ere aipatu ditzazkeun? Hori da, mila eskerru nahi. Asier, ez dakit bukatzeko beste zerra aipatu nahi duzun, azpin marragarri dena aipatu ez duguna? Benez, e, nik usteet ostialerako haber zerbait guardeko dugu, sorpresaren bat. Asier, animo eta segi ongi. Bilez gero nahi, plazera. Aizue, horxe, goierne, goienerreka antolatutako udane bizi. Iruinen hasi zen atzo, tafalia bitarteko bidea eintzuen, horxe, hortxe iruro eta iru kilometro, aleie. Gaur rilek emezortzi ditzo, aipatu dio asierrek, tafalia tigazi eta sartagudako bidea bihar berriz, sartagudatik garesera ostiunen gareztik etxarriaran aranatze eta gero bai, Azken etapa, etxarri eranaztik, leitzera bitxarteko hain beharko due, bertan parte hartzen haidiene launek leitzen bukatuko baita, goienerrak antolatutako, udan bizi. Hortxe, hortxe, seiek, seiterdik guru hortan, zera urbil duko diedo, iritsiko die leitzaldera, Beraekin itzei izatea eta aizuek aien inguruna nahi izatea eta, eta zeho zerrean tolatuko otedu nerea sierrek aurreatu diu. Horrengu zini informazioare jasoko dut ostiela biti eta hemen dik dizuet. Hortxe, koien errekin, eh? udan bizi.